Üdvözlöm a hallgatókat, Nagy Hálga vagyok. A Feltalált Tárgyak Osztálya című sorozatunkban, melyben a természettudományokkal kapcsolatos gyűjteményeket, múzeumokat mutatjuk be, most az Érdi Magyar Földrajzi Múzeumról és alapítójáról, a geográfus világutazó Balázs Dénesről és az életművét bemutató kiállításról Lendvainé Timár Edith muzeológus mesél. Jó napot! Érdem vagyunk a Magyar Földrajzi Múzeumban. Én már Edithet kérdezem, Balázs Dénes életművéről, életútjáról, és főként arról, hogy hogyan jött létre ez a múzeum, ahol most vagyunk. Balázs Dénes ennek a múzeumnak az alapítója. Maga az intézmény 1983-ban jött létre, de az első, aki felvetette egy földrajzi múzeum alapításának gondolatát, az telekipál volt már 1911-ben. 70 évet váratott magára, a 7 évtizedet ez a ez az ötlet, és itt értem, valósulhatott meg ebben az épületben. 1983-ban nyitottuk az első állandó kiállítást Magyar Utazók Földrajzi Felfedezők címen. Ebből már az is kitűnik, hogy mi a muzeumfő gyűjtőköre. Tehát a mi feladatunk, hogy a magyar utazók, földrajzi felfedezők és a földrajzi rokon területeinek művelői közül az ő relikviáit, hagyatékát összegyűjtsük, és a nagy közönség előtt bemutassuk. Elég komoly időperiódust ölel fel a kiállítás. Kezdődik Juliánus baráttal. Őt tekintjük az első felfedező utazónak. Ami lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, mert ugye rögtön az jut eszünkbe, hogy a tatárok jövetelét hozta az országnak. Ellenben, amere ő járt, azokról a területekről nagyon komoly földrajzi leírást adott, néprajzi bemutatást adott, olyan népcsoportokat mutatott be, írt le, akikről Magyarországon nem is hallottak még. Tehát nagyon sok földrajzi ismeretanyagot tartalmaznak az ő leírásai, és ezért tőle indul a kiállítás, egészen Farkas még, aki a legmesszebbre jutott el a világűrbe a magyarok közül. Hogyan szerezték meg hozzá ezt a régi kúriát itt értem? Ez a kúria épület a 80-as években ért tanácsháza, zájaként ő üzemelt, és Balázs Dénes eltökélten és több évtizedes munkával szeretett volna helyet találni annak a gyűjteménynek, amit ő összegyűjtött, amit ő egybe tartott, és ami a mi nemzeti kultúránknak egy nagyon jelentős része. A saját házát képes lett volna múzeummal alakítani a Sárd utcában. egy Egy régi kicsi családi házat már el is kezdte hozzá a terveket csinálhatni, hogy ha máshogy nem, hát ott. Mert földrajzi múzeumra szükség van. És nagyon sok ember a Magyar Földrajzi Társaság, a Földrajzi Jeles Akadémiai Képviselői, illetve a helyi pártvezetés, pártfogása és támogatása is szükséges volt ahhoz, hogy először ennek a kúriának az egyik szárnyát 83-ba birtokba vegye a kiállítás, aztán 6 ével teltével a másik szárnyat is, ahol megnyilhatott a Kárpát-medence magyar feltárói című kiállítás, Hangsúlyozom, hogy már ez akkoriban a Kárpát-medencéről szólt, tehát a történelmi Magyarországra tekintettünk ki, hiszen ez az egység, ez egy természetföldrajzi egy egység, és ez csak ilyen módszerekkel lehet bemutatni, kutatni. És később pedig az egész épület, amilyen lett szépen sorról sorra, a legutolsó nagy fejlesztés az a két évvel ezelőtti, amikor az Európai Unió támogatásával a töteret is beépíthettük. Így születhet meg a harmadik állandó kiállításunk, ami most folyamatosan épül és szépül. Június 21-én a múzeumok éjszakáján fogjuk megnyitni. 3276 expedíciós nap címmel Balázs Dénes a múzeum alapító geográfus újraolvasva. Mi volt az a gyűjtemény, amit Balázs Dénes a magáénak tudhatott, amire alapozni akarta ezt a földrajzi gyűjteményt, és hogyan gyarapodott tovább? Az első komoly hagyaték, ami az ő birtokába került, ilyen Jenő, földrajzprofesszor hagyatéka, a család adományozta, ajándékozta múzeum céljára. Hangsúlyoznám, vagy kiemelném, Germanus Gyula, orientalista professzor, a bengáli tűz, az ő felesége neve alatt jelent meg, talán a nevét sokan ismeri, az ő hagyatéka. És még sorolhatnám a neveket, tehát egy intézmény, amely bekerül a köztudatba, és amely megnyeri a, az emberek bizalmát, illetve a szakmat támogatását, lépésről lépésre gyarapszik. A mai napig érkeznek hozzánk archívumi anyagok, hagyatékok, felajánlások, és a mi országos kitekintésű, és azon kívül pedig a legújabb anyagokat is szívesen befogadjuk. Gyerekkorban egy utazó élményeit olvasni örökké beleivódhat az ember személyiségébe, álmaiba, vágyaiba. Nálad például hogy kezdődött ez, hogy ezzel foglalkozol? Mi volt a kezdeti lökés motiváció? Én 16 évesen ide jártam a Vörös Martiniály gimnáziumba érden, törzsgyűkeres érdi lakos vagyok egyébként, és bevetődtem ebbe az intézménybe a barátnőmmel. Találkoztam Kubesek Jánossal, aki akkoriban fiatal múzeológus igazgatóként rögtön bemutatta a kiállítást, és, és itt kezdődött. És azóta eltelt 20 nagyon sok év, sok-sok évtized, két évtizednél több, és én is, és a barátnőm is, aki most itt restaurátorgyűjteménykezelőként dolgozik, ezt választottuk hivatásunkként, és a földrajz szeretete, illetve a földrajz mint tudományág való jelentésének megértése is akkor is itt kezdődött. Tehát azt tudnunk kell, és Balázsdénes is nagyon nagy hangsúlyt fektetett erre, hogy a földrajz nem topográfia, meg, meg adatok, és ipar, és hasonló, ami sokszor a gyermekek, a gyáron egy unatkoznak rajta, fárasztó. Egy nagyon-nagyon széles, látókörű szintetizáló tudomány, ami akár a földrajzi felfedezéseket, vagy a földrajzi jelenségeket magyarázza, vagy kicsit kapizsgálunk már ott a geológia, a paleontológia és a rokon tudományok területén, és nagyon sok mindennapi problémánkra választ adnak a földrajzi ismeretek, ha képesek vagyunk őket előhívni. És Balázs Dínes ezt tekintette hivatásának. Le is írta, hogy küldetésének tekinti, hogy a földre is tanárok kezébe olyan szintetizáló szakkönyveket adjon, amely érdekes, informatív, és az hasznát veszik a tanításban. Öt témában szeretett volna ilyen kézikönyvet írni, szerkeszteni. Megjelent az őserdők világa, megjelent a sivatagok világa, mind a kettő bestzeller és a mai napig tanítanak belőle. Tehát hiába több évtizede jelent meg, aktuális és jó és szeretett volna hasonlat készíteni a karstok és barlangok témakörében, hiszen a kutatása volt az ő legfontosabb élethivatása kutatási területe. Barlangkutatóként került kapcsolatba a földrajztudományjal kezdetben. Szeretett volna még könyvet írni a jég világáról és a vulkánokról. És ezt tudva, ő ezt le is írta meg, abban a szerencsémel részesültem, hogy két évet együtt dolgozhattam még velem. Próbáltuk Valóra váltani, kicsit nagy képűen hangzik ez, de egy háromdimenziós kézikönyv formájában Balásdénes egykori vágyát ebben a kiállításban. Ezt mutatja a kiállítás szerkezete is, és remélem, hogy, hogy működni is fog. Tehát egy háromdimenziós oktatótér, egy világra kitekintő kaland, és nem kronológikus sorrendben mutatjuk be az 14 legfontosabb expedíciós útját hanem ezekre a tudományterületekre, földrajzi tudományterületekre összpontosítva szüljük bele az ő eredményeit, az ő emberi alakját, és mindent, amit Balázs Dénesről tudni kell. A múlt század egyik életművéről beszélünk, Magyarország is akkor, hát ugye a világ megosztottsága miatt egy kis elzárt kis sziget volt, de mégis hogyan lehetett akkor valóra váltani ilyen álmokat, hogy valaki utazzon, felfedezzen, hogy hogy sikerült ezt végrehajtani? Balázs Dénes óriási eltökéltséggel és komoly tervekkel és nagy szakmai felkészültséggel tervezte az útjait. Sokak számára ma is érthetetlen. Azok, akik ebben a szocialista Magyarországban érett fejjel, felnőttként éltek, azok számára érthetetlen, hogy jutott el a világ legtávolabbi pontjaira, Hiszen az utazás, első utazása 58-59-ben volt Kínába, az utolsó pedig 90-ben. Tehát mikor már a határok valóban megnyíltak, akkor neki már nem volt több lehetősége sajnos. Az új nemzedék pedig azt nem érti, hogy hogy ez miért volt probléma akkoriban. Tehát ezt az ellentmondást is szeretnénk ebben a kiállításban is kicsit felfedni, vagy hangsúlyozni, hogyan utazott. Rengeteg kapcsolatot, szakmai kapcsolatot épített levelezés útján. Nem szabad elfelejtenünk, hogy hosszú évekig nem volt telefonja. Nem az internetvilágáról beszélünk, amikor pillanatok alatt lehet szállást, repülőjegyet, bármit foglalni. Ez hosszú-hosszú hónapos, fél éves felkészülés, mire egyáltalán oda eljuthat, hogy elmeri hinni, hogy ő elindul egy világ körüli útra, és hónapokkal később fog csak visszatérni. A pénzügyi fedezet előteremtése ez egy nagyon sarkalatos kérdés volt, nagyon kevés pénzből utazott nagyon komolyan megtartóztatással. Ahogy ő mondta, saját fülemmel hallottam, ő a bőre alatt vitte a valutáját. Tehát egészen egyszerűen jól meghízott az utazása jelején, és sokszor 15-20 kilós fogyással érkezett haza, mert nem élt valami gazdagom. Azt tette, amit a helyiek, a legolcsóbb szállásokat. Gyaplóit olvasva néha az ember szó szerint elborzott, hogy mi mindent vállalt. Adnak a célnak az érdekében, hogy ő ezekre a Orinoco-medencéjébe, Alaszkába, Új-Zélandra, Ausztráliába, és a világ szinte minden pontjára eljusson. 130 országban járt, és, és rengeteg ismeretre tett, szert, amit utána 27 könyvben, több száz cikkben ismereteljető és tudományos cikkben egyaránt tett, közkincsé és publikált. És az az igazság, hogy azt látjuk, hogy már az én nemzedékem a 70-es években születettek, sem ismeri kellő mélységben az ő életművét. A korábbi nemzedékek azon nőttek föl, hiszen ő adott képet a világról. És azért kell újra olvasni. Nyilván rengeteg ismeret nem aktuális, hiszen indonézia lakossága az elmúlt két évtizedben más felejére duzzadt. És még sorolhatnám. De ezeket nem figyelembe véve, vagy átértékelve, az alapmondani való nem változott, és is és helytálló. A másik kérdés az utazásaival kapcsolatban a vízumok és az engedélyek beszerzése. levelek sokassága, hosszú vaskos dossziék tanúskodnak arról, hogy minden követ megmozgatott a tudomány oldaláról, hogy, hogy a pártszervek és a, a minisztérium és mindenki végül azt mondja, hogy menjen hadd menjen. Ez, ez volt az ára. A, már a harmadik módszere, ami talán igen egyéni, hogy bélyegbarátokat gyűjtött. Tehát ez a, egy, egy olyan matrix-a földön, tehát egy olyan rendszer a bélyeggyűjtők, nem tudom, hogy most is így van, de akkoriban mindenképpen, akik rendkívül összetartók voltak. Vagy elment egy külföldi országban, mondjuk Jakartában felcsapta a telefonkönyvet és keresett magyar hangzású neveket és próbálkozott. És volt ahol sikerült, és életre szóló barátság köttetett, és támogatták, és befogadták, és etették, és elvitték nagyon izgalmas helyre, hát persze voltak nem, nem túli szép emlékei is, élményei is. Itt állunk most a kiállítás azon részében, ahol berendezték, rekonstruálták a dolgozószobáját, az itthoni dolgozószobáját. Említetted, hogy 130 országban járt, hányszor indult el, hányszor pakolt össze, a, mondjuk úgy a dolgozószobájából, ahol most vagyunk. 14 mai nagy expedíciós útja volt. De hát ennél sokkal többször indult el, de hát azokat nem is jegyzik, is kíruccanás Európába vagy, vagy a Magas Tátrába, vagy Skandináviába. Fontosak, publikációk születtek, de ez a 14 expedíció, ami a gerincét adja az ő életművének. Ebben kettő földkörüli út átszelte az amerikai kontinens Alaszkától a Tűzföldig, a afrikai kontinens észak déli irányba illetve a szaharát is keresztül szelve, nyugat-kelet irányba. Alaposan megismerte, ezek az expedíciós utak természetesen nagyon komoly tudományos eredményeket is jelentettek. Vitt magával a kornak megfelelő kutatóeszközöket, műszereket, és, és vízmintákat gyűjtött, és számolt, és a... A sivatagban a kőzetaprozódás folyamatára felépített elmélete például a mai napig jegyzett a, a sivatag kutatók között, és ahol pedig a legtöbbet jegyzett, és amely, amely területen ő a legtöbb egyéni szakmai eredményt tett el, az azt arra, az a karszkutatás. Dr. Jakucs László professzor után nő az a magyar karszkutató, akit a legtöbbet idéznek a mai napig külföldön. Nyilvánvaló, hogy a nagyföldrajzi felfedezések korra lezárult, tehát Széchenyi expedíciónak, vagy Almási Lászlóik expedíciójának, és még sorolhatnám, az volt a, vagy Teleki Sámuel, Afrika kutató expedíciójának. Az volt a célja, hogy a Föld olyan területére utazon, ahol előtte legalábbis európai vagy fehér ember nem járt, fehér volt a térképen. Ilyenek már nem voltak 1959-ben. Ellenben nagyon sok olyan terület volt, ami, aminek a kutatása, részkutatása, illetve speciális megközelítése sok-sok új eredménnyel gazdagította a tudományt. Kínában maguk a kínai karzkutató kollégák mondták neki, hogy, hogy te vagy, szű, szíják -e. ő, ő a kínai barlangkutatás atya. Néhány száz évvel ezelőtt ő volt az első barlangkutató, és azt mondták, hogy több barlangba jutottál el magyarként, mint mi itt ebbe az intézetbe dél kéna kínában Nagy elismeréssel írtak róla, és a mai napig jegyzik. A másik ilyen terület a barlangutatáson túl a, a vulkanizmus lávabarlangok területe. Kevesen tudják, hogy mit jelent a lávabarlang, vagy hogy egy láva is keletkeznek függő lávacsepküvek. Itt látunk is néhány kis töredéket a kiállításban. Természetesen a maga földrajzi folyamat más, de egy nagyon izgalmas és egy nagyon kevesek által kutatott téma. A Fudzi Gyomrában meg is, meg is élt ő egy, egy nagyon komoly földrengést, életem legmegrázóbb élményedzékkel publikálta, és utólag elmondta, hogy azért úgy kicsit félt is, tehát azért ez nem mindennapi élmény volt, de megnyugtatta, hogy a japán kollégája ott mellette megvárta szépen nyugodtan, míg befejeződik a robai és a, és a földmozgások. Olyan népcsoportokhoz jutott például el, amelyek vagy ismeretlenek voltak, vagy magyarok által nem kutatottak. És sikerült például téveszméket megcáfolnia. Nagy szeretettel ír a más néven Janom, amik között töltött hetekről. Ő róluk például a nyugati sajtó azt írta, hogy emberevők, bulvár és gondolom, hogy ez, ez jól hangzott. Mikor ő eljutott, ők az Orinokon medencéjében élnek ja, Venezuela és Brazília határán, őserdei népcsoport volt akkoriban, a 60-as évek második felében, mikor ő ott járt. És ő úgy döntött, hogy köztük maradt pár éjszakát. Még a vezetői is. Azt mondták, hogy meggondolta? De aztán kiderült, hogy nem a vajikáktól kellett félnie, hanem például a jejenektől, amelyek ilyen speciális, létszerű teremtmények, amik iszonyosabb osztuságot okoztak, mert a csípésükkel sebb, és mindenféle problémák, keletkezhetnek, bőrbetegségek keletkezhetnek rajta. Ellenben leírta a köztük töltött napokat, egy nagyon kimerítő, beszámolót, közölt róluk, és hát Személyesen tagadta a tényt, mely szerint bármiféle atrocitás érte volna őt részükről, csak a kíváncsiságuk volt egy kicsit nyomasztó számára. az eredményeit, felfedezéseit, kutatásait nem csak gondolom a magyar szakma ismerte el, hanem akkor már nemzetközi szinten is megjelentek publikációi. Természetesen, sőt a könyvei megjelentek több nyelven. Kiemelném a németet, a lengyelt, angolul nagyon sok publikációja a napvilágot látott, de azt tudnunk kell, hogy azért az az időszak az nem olyan, mint a mai. Tehát a mai egy kutató, egy geográfus, egy biológus, bár neki kötelessége külföldi lapokban publikálni, mert ezt várja tőle a szakma, és ez egy, ez egy egységes rendszer. Akkoriban Magyarország részben eléggé elzárt volt, és nyilván csak itt ez a keleti blokk, ahol, ahol azért ez az információcsere viszonylag jól működött, és, és, és más volt az elvárás egy kutató felé. Ellenben ő nagyon komoly nyelvismerettel is rendelkezett, tehát számára nem okozott problémát, hogy hogy németül, angolul, oroszul kommunikáljon, publikáljon. Nagyon megtanult spanyolul például, és az ott, azokon a területeken próbálta elsajátítani a helyi nyelvet, a, ami őt érdekelte. Egy nagyon komoly nyelvérzéke volt, nagyon könnyen tanult nyelvet. És ami a legérdekesebb, hogy egy visszahúzódó, csöndes úr benyomását keltette. Mindig olyan ruhákat hordott, ami abszolút nem volt hivalkodó, kis farmel, és szürke jelenség. Ennek ellenére meg tudta nyitni ezeket az embereket, és olyan történeteket ír le köteteiben, ami a mai napig nagyon élvezetes olvasmány. Mit csinált itthon a hétköznapjaiban, hogyha nem éppen ezt a kalandos életet élte valahol a világban? Kiszámoltuk, hogy ugye 3276 expedíciós nap, ez majdnem 10 év. Tehát ennyit távol töltött, de nagyon következetes ember volt. És az egész életét, a magánéletét is a kutatás és ennek a, a geográfusi létnek a szolgálatába állította. Tehát következetesen próbálta feldolgozni az anyagait, rengeteget publikált, ezt nem győzően hangsúlyozni, ami, ami szintén idő, mert megint csak tudnunk kell, hogy egy mechanikus írógépen születtek ezek a, ezek a kötetek, nem, nem számítógépen is. A tördelés és a nyomdai kivonatok, és mind-mind hosszú-hosszú hónapokat vettek igénybe, hogy egy könyv megjelenhessen. És ami még ugye a földrajzi kutatásai ezekben a témakörökben mellett nagyon fontos dolga volt a tudománytörténet, és ez a múzeum. Tehát, ő, folyamatosan tartotta kapcsolatot és kereste azokat a személyeket, akiknek a hagyatéka esetleg hozzánk kerülhetne, és akiknek az anyagait nálunk kell megőrizni. Legyen az fénykép dokumentum, akár csak egy adat. Tehát nagyon szisztematikusan dolgozott, és hangsúlyoznom kell, hogy ebben rendkívül nagy segítője volt, felesége. Sprint Vilma, aki szerencsére még mindig körünkben van, és bennünket is mindig támogat a háttérből. Tehát Vilmanini tartotta a frontot itthon. Készítette elő egy-egy országból a másik országban való átkelésének a, az ügyiratait, a dokumentumait, az engedélyeztetést, postákat intézte, tudományos kapcsolatokat tápolta. Tehát olyan, olyan állathatatosan és olyan szeretettel háttéremberként. Biztosította a Dénes számára azt, hogy ő kiteljesedhessen a szakmában, hogy tiszteletbeli geográfus Wilmanén pedig vegyészmérnöknek tanult. Itt most a rekonstruált dolgozószobában állunk. Valóban ezek a távol kelet és a világ minden tájáról összegyűjtött tárgyak jellemezték az otthonokat is? Az ő otthonuk olyan volt, mint egy kisebb fajta múzeum. Tudni kell, hogy a Balázsdénes gyűjtésének legnagyobb része a Magyar Utazók Földrajzi Felfedezők című állandó kiállításunkban van 83 óta. Ami itt kiállításra került, ez így idézőjel betéve a maradék. Tehát amit ő otthon megőrzött, vagy ami oda nem kerülhetett. De azt hiszem, így is igen komoly látványos anyagra tehetünk szert. És ez a szoba kicsit idézi a valódi szobáját, hiszen hasonlóképpen ezek a kínai képek, illetve ezek parafa kép. Őt idézi elődjének és példaképének Körösi a Sándor tekintette, és valóban az ő íróasztaláról Körösi-re nézhetett. És az ő szobája falán voltak ezek a kalapok, alpagok és, és csodák, amelyek kelet és dél-kelet-ázsia különböző országaiból valók, Kambodzsától Vietnámig. És az író talán pedig látunk kis naplókat, az útlevelét, valóban ilyen kis pici eszközöket, tárgyakat kellett magával hordani hordozni az utazásai, hogy kis csomagja legyen és könnyebb legyen az utazás, de hogyan küldte haza azokat a gyűjtött dolgokat, köveket, ásványokat, mondjuk karszt, darabkákat, amiket ő haza akart mondjuk küldeni. Nagy kincs, az ő piros hátizsákja, amellyel elindult, és amellyel mindig visszatért útjairól. De nyilvánvaló, hogy egy hátizsákban nagyon sok holmit nem férhet el, hiszen ő a személyes használati tárgyait is akár 8 hónapra, vagy egy évre össze kellett szednie postán. Nyilvánvaló, segítségére voltak külföldi magyarok, illetve külföldi kollégák, az adott országban, ha olyan volt a kapcsolat, akkor a nagykövetségen is nyilvánvalóan segítették, hiszen mindezek az a tárgyak múzális értéket képviselnek. És nem csak tárgyakról van szó, azt is tudnunk kell. Tehát az ő gyűjteménye, a néprajzi tárgyakon és a földrajzi leleteken kívül, tehát ásványok, kövezetek, talajminták, vízminták, hordalékminták. Ezen túl kiterjedt a, a biológia területére is. Pócs Tamás, aki most a Egri Eszterházi Főiskolán az ország legnagyobb, sőt Közép-Európa legnagyobb moha gyűjteményét gondozza, Pócs Tamás megbízásából mohákat, trópusi mohákat gyűjtött. És ennek a jelentősége azon túl, hogy ma Magyarországon egy ilyen nemzetközi jelentőségű maha van, az, hogy olyan területekről hozott haza mintákat, amit azóta esetleg tönkretettek. trópusi területről beszélünk, erdőírtás, kitermelés, városok épülése, magak a benszülöttek beavatkozása, vagy az ott élő népekben beavatkozása természeti folyamatokban eredményzi hogy vannak olyan, olyan leletek, amelyek ma már nem felelhetők, mert elpusztultak. Tehát ez, ez egy nagyon komoly jelentőségi dolog. A másik pedig, hogy talajmintákat hozott, és talajban élő atkákat eh, Mahunkas Sándornak a Természettudományi Múzeumban gyűjtöttem, és itt az egyik táblán látszik is ez az atkafaj, amit eh, róla neveztek el. Tehát olyan atkákat talált, amely az előtt ismeretlen volt a tudomány számára, és azóta sem találtak. Tehát a holotípus, az az egyetlen egy faj, az ott található a természettudományi múzeum gyűjteményében hét lakat alatt. Sosem keveredett valamilyen kalandos, mondjuk kémleleplezési ügybe, hogy azt gondolták róla, hogy kém fogdában tartották esetleg, vagy nagy államközi levelezések voltak, hogy, hogy ne zaklassák, vagy például barlangkutató lévén azért véletlen baleset is érhette volna. Volt-e valami ilyesmi az életében? Természetesen. Gondolom ennek a negyedét sem ismerjük, mert ezt ő megtartotta saját magának, ami kalandos, vicces, vagy humoros, vagy tanulságos, azokat publikálta a könyvében. Hál' Istennek ilyen politikai perpatvarba, vagy, vagy kémbotrányba vagy hasonlóban nem keveredett, mert azért arra nagyon vigyázott, hogy, hogy mindig tudományos kutatóként jelenjen meg az országokban. Ellenben nem egy alkalommal kirabolták. Tehát volt egyszer, volt, több helyen is fogdában tartották félreértés miatt, de aztán mindig sikerült kiszabadulnia, hiszen bizonyította ártatlanságát, mert nagyon furcsa volt, hogy egy idegen ember össze-visszafotóz, pedig ő csak érdeklődött, és ő csak kutatóként nézte, szemlélte a világot. Betegségek is érték, természetesen. Veseköve volt, például nagyon vicces történet, mely szerint hogyan szabaduljál meg a vesekövettől. Így át üvegsört, és utána a kalahárin utazzát 40 fokos hőségben egy, rázó, egy rázkódó autóban. És hát gondolom, hogy nem volt ez annyira vicces történet, amikor ez a vesekövek elhagyták az ő szervezetét. Sok-sok nehézségnek voltak kitéve, hiszen az egyik tárlóban látható is az a, az a kicsi kis doboz, ami az ő terepi gyógyszertára volt. Semmi egyéb, mint, mint az alap, ami minden családban ott van. De vitt magába például két gyomalás elleni szérumot és hasonló csodákat is, mert nem tudhatta, mi vár rá. Ennek ellenére bár nem hangsúlyozza, és nem ezekre a gyötrelmekre hegyezik ki a történeteit, de mindig visszajött, és, és szerencsésen megúszta. Nagyon sok olyan történet van, ahol esetleg ott hagyhatta volna a fogat, tehát életveszélybe került, de ő ezekkel sose foglalkozott. Az első pár útján nem egyedül volt, né volt néhány expedíciós útja, mondhatnám így, amit társakkal tett meg. A legjelentősebb talán az 1967-68-es Szaharát átszelő Magyar-Lengyel-Szahara expedíció, aminek az autója egy lengyel gyártású Sztár 66-os teherautó volt, 6 meghajtású. Mert ő először azt gondolt, hogy mi áttevegelnek, de aztán utána figyelmeztették, hogy ez innen nézve működhet de ott azért ez életveszélyes vállalkozás, és egy csodálatos emberi kapcsolat folytán tettek szert erre az autóra cserébe, bevették a csapatba Dobias Valknoszkit, a lengyel néprajzkutatót. Egy nagyon kalandos kezdődött, egy teherautóval a mai világban elképzelhetetlen, amelynek a fogyasztása valami méreteket öltött, de végig csinálták az expedíciót, és, és komoly tudományos eredményekkel értek haza. Tibesti egységben dolgoztak az ottan. A sivatagi vulkanizmus jelenségeit kutatta. Mindig szintézisre törekedett. Tehát például a karst Kastosodás jelenségét is különböző éghajlati területeken, a hideg, zord éghajlattól a trópusokig próbálta kutatni és az összefüggéseket feltárni. Ugyanígy volt a vulkánok témájában, és hát a sivatagi, a trópusi és a, a más különböző éghajlatú területeken. Mi a különbség, mi az összefüggés, és mindez miért állandóan nagy kérdőjelek adtak az ő agyában ma a válaszokat kereste. Nyilvánvalóan nem úgy utazott, ahogy mi mostanságra ezt megtesszük. Említetted, hogy Alaszkától a tűzföldig bejárta Amerikát. élt -e vajon nagyvárosi életet például Amerikában egy ideig? Hát kényszerből is természetesen, és nem szabad azt hinni, hogy folyamatosan terepen volt, hiszen ez kivitelezhetetlen. És ö, nyilvánvaló, hogy a, a szakmai kapcsolataikat is csak... A nagyvárosokban köthette, tehát a külföldi kollégák is az ottani egyetemeken vagy múzeumokban várták őt, akik esetleg utána tanácsokat adtak a további irányra. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ő, ő nem élt. Hát kérdés az mit jelent nagyvárosi életet élni? Tehát ő is geográfus szemmel nézte a várost, és ez a könyveiben szépen tükröződik, és nagyon izgalmas összevetni a, egy dél kelet nagyváros a 60-as években, és hova jutottak ma, és ő már erre akkoriban utalt. Elemben az a nagyvárosi élet, hogy beülünk, és iszunk egy jó sört, és nézzük a sétál utcában az embereket, ilyesmire sosem volt ideje, egy kicsit ö, túlságosan és komolyan gondolta azt, hogy neki minden percért, és ki kell használni arra, hogy értelmesen Töltse az idejét, mert utazni csak értelmesen és hasznosan szabad. Ez volt az ő alapelve. Itt a kiállítása azon részén vagyunk, ami egy repülőtéri tranzitot formáz. Itt az indulási táblán láthatjuk a kutasztásainak a célországait, és egy térképet, amelyről jól látható, hogy valóban tényleg a világ összes kontinensét keresztbe kasul ha járta, egyedül a déli sarkon nem Ilyen. járt. Van-e olyan megjegyzése, hogy melyik az igazi kedvenc helyszíne terepe? A könyveiből ez nem derül ki, mert a arányokat nagyon igyekezett betartani, és szubjektív csak a humor oldaláról jött elő. Tehát az értékelést azt, azt megtartotta magának ellenben. Én megkérdeztem ugyanezt Balázs Dénestén és Sprincz Vilmától. És Vilmanini azt mondta, hogy a kedvenc, és ahol, ahol nagyon sokszor szeretett volna menni, Új-Zéland, és milyen érdekes, hogy a másik pedig a Galapagos-szigetek. Tehát ez volt az a két célország, ahol ő ahol a legszívesebben tartózkodott, ami számára a legnagyobb élményt adta. Új-Zélandon két ízben hát a Galapagos szigetek egyszer, és ez is nagy dolog volt akkoriban. Írt is róla a Galapagos szigetek fogságában címmel egy aranyos kis kötetet. És ezek a kontinenseket átszelő vonalak, ezek hol repülőutat és hol hajóutat jelölnek? Pontosan vagy, mint mondtam, autós feltáró utazás. Igen, azt gondolom, hogy ezek, ezek a főbb közlekedési eszközök, és ö, emlékszem, mesélte, hogy a legfőbb közlekedési eszköze az a lába, mert ö, igen, lapos pénztárcája okán nagyon sok helyre gyalog kellett eljutnia, illetve autóstoppal. És ennek ellenére a korát a módon, mert ezt még eddig nem említettem, de ő Debreceni születésű volt, és ott a középiskola elvégzése után dolgozni kezdett. És a II. világháború aztán alaposan kettészelte keresztbe, húzta a számításait és terveit, ugyanis a második világháború után, 45 ben orosz hadifogságba került, fiatal emberként. Szumgaidban, Kaukázus vidékére hurcolták ott töltött három kedves évet. És ez az érdekes és méltó, hogy annak ellenére, hogy manapság már sokat beszélünk a Málenki robot, miben létéről, ő erről sosem írt. Ő erről nem beszélt, még az özvegyével is csak fragmentumok szintjén meg az élményeit. És amikor néhány elszólásban vagy félmondatban erre utal, akkor két dolgot emel ki, hogy lehetőségem volt megtanulni oroszul tökéletesen, életőleg milyen gyönyörűséges volt a kaukázus, és azt én ott láthattam. Úgyhogy ezt a két pozitívumot ö, emeli ki, és egy szót nem szól azokról a szenvedésekről, és sejthetjük, hogy mi mindenről, ami jött egy, egy gulag egyik táborában, szungaiban, eltöltött három év során érte. Utána Budapestre került, az élelmiszeripari minisztériumban lettő osztályvezető, először nem vezető, hanem középbeosztásban hivatali munkát vállalt. És akkor kezdődött a barlangkutatás az 50-es évek. Ennek a minisztériumnak volt egy kinési sportköre, és ott megalakította a sportkörön belül a barlangkutató csoportot és lelkes kollégákkal és barátokkal vágtak neki az aktalági karsz különböző barlangjainak, és így az ő nevéhez fűződik az égerszögi szabadságbarlang feltárása, illetve a mészégető zsomboly feltárása, és itt kezdődött az ő földrajzos története. Biztos, hogy már korábban is volt affinitása, hiszen már fiatal legényként biciklivel bejárta, Kárpát-medencek különböző távoli részeit elment Erdélybe, magas tátrát járta. De itt akkor barlangkutatóként tapasztalta meg, hogy a föld lesz az ő élet hivatása. És viszonylag idős fejjel, 30 éves már elmúlt. Mikor jelentkezett az egyetemre, és a Budapesti Egyetemen diplomát szerzett, és utána rögtön doktori oklevelet is szerzett. És akkor utána kezdődtek az És utazások. kezdődtek az utazások. Idővel összeegyeztethetetlen volt ez a fajta élet, hiszen ő füzetés nélküli szabadságot kért a minisztériumtól, és egyszer-egyszer kapott is. De nyilvánvaló, hogy ez összeegyeztethetetlen hosszú távon. Úgyhogy, hogy ahogy ő fogalmazott, szabadúszó geográfussá vált. Ez mind akkoriban, amikor ugye a közveszélyes munkakerülést büntették Magyarországon. Tehát egy elképesztő döntés lehetett, amiből ő élt, azok a könyveiből származó bevételek, illetőleg előadásokat tartott szerte, és, és ezekből tartották fel magukat. Aztán érdre költözött, feleségül vette Sprincz Vilmát, és azóta utána érdet tekintette otthonának. Nézzünk körül most a gyűjtemény további részében. A következő teremben Installációk és szép fotók mutatják azokat a helyeket, ahol járt. Mi a múzeum számára a legértékesebb ebben a gyűjteményben? Számomra az, az a legértékesebb, hogy eljutottunk ide, hogy, hogy őról szól egy kiállítás, mert ő lett volna az első, aki ezt megakadályozza. Tehát azt is tudni kell, hogy mikor 83-ban megalakult ez az intézmény, akkor nem ő lett az igazgatója hanem dr. Kubaseki János, aki a mai napi múzeumunkat vezeti. Tehát ő, ő kivonta magát, tehát ő nem magának készített egy intézményt, amit utána eligazgat, hanem ő folytatta azt az elhivatott munkát, amit ő célként kitűzött maga elé. És ez már régi-srégi adósságunk, hogy, hogy róla is szóljon, és az ő neve újra a köztudatba kerülhessen. A tárgyak, mint mondtam, az igazán értékesek lent vannak a nagy kiállításban, de mindegyik tárgy messzédes. Például itt van egy nyest koponya. 1958-ban tárta fel társaival a mészégető zsombolyt. És tudni kell, hogy a zsomboly az egy aknabarlang, tehát függőleges barlang, így az állatok, emlős állatok nem szívesen vállalják, választják élőhelyként vagy lakóhelyként. Ez a szegény nyest, ez valószínűleg belepotyant és jobb létre szenderült. De a Csepegőköveki Kezetében című könyvében pontosan leírja, ahogy társa megtalálja ezt a koponyát, és hogy ez micsoda, egyfajta mementója annak, hogy egy új barlanggal gazdagítottuk a Magyarországi Barlangkatasztert. Tehát azért is érdekesek ezek a tárgyak, mert mindeniknek van egy-egy története. Ezek a pizolitos, borsókövet, cseppkövek, ezek a égerszögi szabadságbarlangból valók, amelynek feltárása az ő nevéhez fűződik. Ezeket az ős Indonéziából, Musa területéről hozta haza. Ő ott egy nagyon értékes, tudományos kutatást végzett, aminek feldolgozására sajnos nem volt ideje, ezt még majd most az utókornak is... Jelen lesz a feladata, viszont a tárgyak önmagukért beszélnek. Inént jártunk a karszok és barlangok egységében, és mint mondtam, ez egy folyamatosan épülő kiállítás. És ezen a ponton tervezünk egy, egy barlang belsőt egy installációt, egy valódi cseppkőbarlangot, amely az a szabadságban a mintájára készül. Tehát ebben a, te, ebben a kis ficakban, itt a kiállításban akár a gyerekeknek, egy földrajzórát is tudunk majd tartani, hiszen a képződése, a karstosodás folyamata, a felszíni karszok, a felszín alatti karstképződmények, itt van a tablón egy ábra, ami bemutatja. Alaposan a különböző fogalmakat is. Tehát alkalmassá válik ez a tér majd arra, hogy itt egy karstosodás című földrajzórát tartsunk, és belevihetjük azokat a történeteket, ami hozzá kapcsolódik. Illetve ott vannak a kutatásnak, a barlangkutatásnak az eszközei, barlangászkobakok, karbidlámpa, barlangi fényképezéshez használt bakú, és ez a kötélhákcsok ami házi készítésű, és amit ők valóban 58-ban ott az Égerszögi Szabadságbarlangban használtak. Tehát ezek relikviák, ezek a valódi tárgyak valóban hozzátartoztak, ettől múzeális. A Sivatag Egységben állunk éppen. Itt láthatjuk az ő egyik sátrát, mint installációt, egy Cipővel, ami szintén az övé volt, egy bakancs, ami jelképezi ez a kopott öreg bakancs, hogy hány ezer kilométert tett meg, két lábon járva, gyalogolva, és az ő hálózsákja. Az őserdő. Az őserdő is épül. Igazi látványelemek majd ezután fognak beépülni a kiállításba. Ide tervezünk egy őserdő diorámát, ami közel hozza hozzánk amazónia világát. Az őserdő három szintje három nagy szintje megelevenedik. Saját preparátumokat készítünk, készítetünk, és így megjelenik az állat- és növényvilági legjelenzetesebb képviselői, és egy kicsit interaktív is lesz, tehát ha idejön egy látogató, egy titokzatos fiúkban éppen egy madárpókra bukkan, vagy hasonló, akkor ne lepődjön meg. Tehát ez egy nagyon szép látványos, ez is egy, egy didaktikus dolog. Tehát itt is a tanítás célját szolgálja, és nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk sem árt, hogyha felelevenítjük az iskolában tanultakat. Tehát én nem gondolnám, hogy ezek a földrajzos ismeretek különösebben, és csak is a diákoknak szólnak, hanem itt érthetjük meg, hogy a földrajz míg Ebben a tárlóban, ezt nagyon szeretik a látogatók, olyan néprajzi tárgyakat helyeztünk el, amelyek őserdei kultúrák, őserdei természeti népektől származnak. A legjelentősebb ez a a férfi teljes ruházata, rendkívül izgalmas. A már említett Janomamik vagy Vaikák, vagy a másik nevük a Vaikák háncsővel, mint a derekukra tesznek, és a földről származó tárgyak. Ezek a kicsit furcsa laposra préselt színes madarak, amelyet fejdíszként használtak, és megkérdezhetnéd, hogy miért ilyen csúnya és papírra van felaplikálva. Azért, mert ezt még ő csinálta. Tehát a 80-as évek múzeológus kiállítás rendezése másról szólt, mint a mai. És úgy gondoltuk, nem nyúlhatunk hozzá. Nyilván ezt látványosabban másképpen is ki lehetne állítani, de ez ettől izgalmas, hogy ez Balázs és akkor, az akkori kiállításban ő így helyezte el. És akkoriban mindenki ezt tette. És akkor itt láthatjuk a pápua kőboltát, utalnék egy fotóra a másik oldalon, ahol tényleg láthatóan, hogy a pápu a nő ö, ásó a műveli a földet, ruhátlanul és, és számunkra érthetetlen módon, a mai innen nézve, Magyarországról nézve, néhány termés a Trapusok vidékéről, amit fogyasztunk, kesudiót szerecsendió, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy így néz ki ez valójában. És egy kicsit furcsa, de nagyon szeretem ez a gulháró magyarul zsírfecske guannója. Tehát így elborzathatunk egy pillanatra, hogy mit keres egy múzeumban, egy madár guannó. De ez azért izgalmas, mert ez a fajta madár barlangban lakik, venezuela él egyébként az őserdőben, barlangban lakik, is, mint a denevérek útrahang segítségével tájékozódik. És elég furcsán a saját örülékéből, a saját nyála és a Általában fogyasztott kis termésekből összeállítva építi fészkét, amiből szintén ott egy darab látszik. És ezt a zsírfecskét az ott élő népek korábban, az ő, ahogy a neve is mondja, nagy mennyiségű zsírt árul a testén, sütésre és világításra is használták, és egy nagyon közkedvelt, tisztelt madár a zsírfecske az országban. Hangsúlyozzuk az utazás megpróbáltatásait, amiről már meséltem, hogy nyilvánvaló ez neki, ez komoly megpróbáltatást jelentett. A jégegységben Észak-Grönland, Izland és, és Alaszka világa jelenik meg, és ide készül egy indián halfogó, Atapaszk halfogó kerék, néhány hét múlva már hozzák is. Amely, amely a fogáshoz egy önműködő kis szerkezet nem is kicsi, ez egy ilyen négy méteres a valójában ez itt két méteres lesz a makettje, amelyen bemutatjuk és amit ő rajzolt le könyvébe tehát az összes megjelenített dioráma installáció az ő rajzai leírásai ábrái alapján készül készül egy bíri szertartás egy gaboni szelleműző szertartásnak meg egy kis bemutató helye egy kis sötét sarok amely valószínűleg elég izgalmas lesz. És az utolsó egység pedig a vulkánok, ahol a tablok önmagukért beszélnek, a vulkánok hátán, Közép-Amerika vulkányaitól, Izlandon keresztül, a ő járt ott, Észak-Afrikában is mindenütt kutatta a vulkánokat, és a lágabarlangok, amelyeknek utatásában a nemzetközi jelentőségű az ő munkássára. És ez a hekla, amely Izland vulkánja. Itt a képen. A mai műsorunkban Lendvainé timár Edith múzeológust hallhatták az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum új kiállításáról, mely Balázs Dénes életművét, utazásait, kalandjait mutatja be, és háromdimenziós oktatótérként is funkcionál. A kiállítás teljes anyagát, izgalmas diorámáit, installációit június 21-én az idei múzeumok éjszakáján tekinthetik meg az érdeklődők, de a múzeum természetesen addig is vár minden látogatót a nyitvatartási időben, 2-től péntekig 10-től délután 5 óráig, a hétvégéken pedig 10-től este 6 óráig, érden a Budai út 4 szám alatt. Köszönjük figyelmüket, visszal!